21. fejezet Csak aludni térek esténként Nogó szobájába. Járom a palotát, a várost. Fürkészem az új életmozgató erőit. Kérdezek és vitatkozom. Mark kísérget. Ő visz a palota lapos tetejére, ahol Til vezetéség Szés megépítette az expedíció büszkeségét, a nagyméretű rádiótávcsövet. Nem sok örömünk volt eddig, magyarázza fáradtam már. De az nagy pillanat volt, amikor Tillék megtalálták segítségével a fotonrakétát. Hol van? A szabályosan programozott pályáján, a Tauceti körül. És a sérülései? Ez volt a még nagyobb öröm. A rakéta operatív központjának automatáival sikerült nem csak rádió kapcsolatot teremtenünk, hanem segítségükkel a rendszer hibáját is behatárolni. Pár kábel és jelfogó ment csak tönkre. Néhány órás munkával meg lehet javítani. Nem féltetek, hogy dehogy nem. Tudtuk, mit jelent egy ilyen elromlott automatizmust rádiójelekkel zavarni. Minden pillanatban attól rettettettünk, hogy egyetlen rosszul értelmezett rádióparancs és a hibás operatív központ esetleg beindítja a fotonrakétát. Én nem is akartam ezt megkísérelni. Robert titokban végezte. Nem féltél, hogy rosszul sikerül? fordulok tilhez. Nagyon sovány. Pofacsontjai szinte átszúrják az arcbőrét, de a szemében az enyémmel rokon tüzet látok fellobbanni. Nem. Bizonyosságot kellett szereznünk, hogy az operatív központ javítható-e. Mert ha ott olyan hiba van, ami meghaladja a mi lehetőségeinket, hiába erőlködünk itt, hogy eljussunk a fotonrakétáig. És különben is sikerült. Utólag kár aggodalmaskodni, hogy mekkora kockázat volt. Íme a felelőtlenség dícsérete, nevet már kényszeredetten. De utólag én sem tehetek már semmit. Till élesen válaszol, vitakerekedik, amit nekem kell elsimítani. Márk még akkor is morog, mikor a palota földszintjére érünk. Nem értik meg. Hiában nem értik meg. Mit? Hogy nem lehet fejjel a falnak menni. Itt nem hősiességre van szükség, hanem meggyőzésre és türelemre. Emberekkel van dolgunk. Méghozzá tőlünk meglehetősen különböző lelkivilágú emberekkel. Nem kívánhatjuk, hogy máról holnapra megértsenek bennünket, hogy elismerjék a mi igazságainkat? Gondolod, hogy ezt a főpapot valaha is meggyőzheted? Már bánom is a kérdést. Hát nem látod, hogy minden erőmmel ezen töröm magam? Ki a bál, ami annyira idegen tőle? Három éve vitázom vele. Próbálom meginkatni, Már mindent elmondtam neki a földről, a mi társadalmunkról, ami szép és jó. És az eredmény. Eh, legyint. Csak gondolkodik, és újra kérdez valami homlok egyenesen más, mint amit várok. És ha mi kérünk valamit megígéri, és azután kibújik alóla. A palota előtti nagy téren megyünk. A nap forrón tűz, és márk nagyon elkeseredett. Velünk szemben emberek jönnek, karjukat lengetve köszöntik Márkot, bámulják kopaszra nyírt golyó sima koponyámat. Sajnos ez volt az egyetlen megoldás, hogy a bozódban felszedett élősködőktől megszabaduljak. Nem, ez nem vétatkozásra való hely és idő. Visszanyelem hát a felkívánkozó gondolatot. Lajon érdeke lehet-e a főpapnak, egy olyan társadalom, mint a miénk a földön? Ezeknek igen, mosolygok a körülöttünk mosolygó arcukra. De Márk minden meggyőző beszélgetése nyilván csak növekvő aggodalmat éleszt mazuban. Mi lesz vele, ha a földiek itt is azt akarják megvalósítani, amit azon a távoli bolygón? Hány lakosa lehet a városnak, fordítom másra a szót. Népszámlálást persze nem tarthattunk, pedig érdekelt bennünket is. Körülbelül nyolc-tízezer, beleértve a rabszolgákat is. Rob szolgákat? Talán emlékszel még a történelemre? Ez egy olyan dolog, mikor valaki úgy rendelkezhet egy másikkal, mintha az nem ember volna, hanem gép. Igen, most már rémlik nekem is. De nincs sok, mert csak a háborúban ejtett fogjakat lehet rabszolgává tenni, és mióta itt vagyunk, béke van. Bár Mazu már tetszérzásokat nekem valami isteni sugallatról, hogy meg kellene támadni az egyik szomszédos várost. A siker biztos lenne, hiszen ez a város már másik kettővel szövetségre lépett. Dév említette, hogy ezt a szövetséget tulajdonképpen megtek köszönhetik. Segítenünk kellett rajtuk, mikor megtámadták a várost, de arra igazán nem gondoltunk, hogy ezzel Mazu hatalmát növeljük. Pedig ha jól sejtem... Neki máson sem igen jár az esze. Márk sajnálkozva sóhajt. Valahogy így van. De mit tegyünk? Akár honnan indulunk, mindig ide kanyarodik a beszélgetés. És itt aztán abba is marad. Egyikünk sem akar vitatkozni. Pontosan én még nem akarok. már gondolatai pedig minduntalan a bűvös kört járják. Meggyőzni, apránként, csak békésen, kerülni minden összetűzést. Nem sokra megyünk egymással. Végig mutogatja a várost, a vízvezetéket, boltíves gerincén a messzi erdős hegyekből hozza a hűvös, tiszta vizet, a különböző istenségek templomait, a hozzájuk tartozó hatalmas, ápolt kertekkel, és a lakosság apró parcelláit, melyeken mindig odgörnyed egy-egy asszony, öregember vagy gyerek. A férfiak nem dolgoznak? Dehogy nem, csak nem itt. Húsztól 40 éves korokig a városnak kötelesek szolgálni. Van amelyik mind katona, vagy a nagy gályákon. A többi a papság kertjeit gondozza. Csak a szabad halászok rendje kivétel. Azok hallal és nem munkával adóznak mazunak. Adó? Igen, adó. Ez a kifejezés a mi nyelvünkben is megvan még, mint udvarias szóvirág, például adósodnak érzem magam, olyan kedves voltál hozzám, vagy más ilyesmi. Itt azonban ez nem érzés kérdése. A katonák legnagyobb része nem azért van, hogy a várost védje, azt azóta úgy sem kell, hogy mi itt vagyunk, hanem az adó behajtását ellenőrzi, biztosítja, a halászoktól és a kézművesek különböző rendjeitől. Már az is elég csodálatos volt számunkra, hogy ha valamelyik városlakónak például új sarura van szüksége, akkor egy kosár gyümölcsel a fején elbandukol a sarukészítőhöz, és adta a gyümölcsért kap sarut. De az végképp felháborító, hogy a kézművesek minden készítményük majd minden darabját külön felszólítás nélkül be kell szállítsák a palotába. És beviszik. Próbálnák, csak nem! Itt az utca végén van egy fazekas mester, mutat végig az öböl felé házak során. Érkezésed előtt körülbelül egy héttel elmulasztotta bevinni azokat a korsókat, melyek agyagjába még égetés előtt belenyomta az egyik papa pecsétjét. Nem is tehette, mert égetés közben a kemence boltozatából lezuhant egy kő, és összetörte az összes korsót. Műszaki hiba, mondanánk a földön. Itt azonban, amikor a pap két katonával kijött, hogy számon kérje az elmaradt korsókat, véresre korbácsolta nem csak a fazekast, hanem az egész családját. A gyerekeket is. Megint magamban nyelek egy kérdést. Te, Mark Rogan, hogy tűrhetted ezt? Hát használ itt valamit a rábeszélés? Ez sem jobb, csak más, mint kréli hordája. Márk valamit azért láthat az arcomon, mert gyorsan hozzáteszi. Ne hidd, hogy nem tettem semmit. A mi érkezésünk előtt az ilyesmiért halálbüntetés járt. Nyugodjak meg ettől a magyarázattól. Vagy éppen attól, hogy a szerencsétlen háza elérve a gyerekek visongva szaladnak a kertfala mögé. A fazekas és a felesége pedig az utca piszkos kövén csúszik négy kézlábelénk. Először nem is értem miért, hiszen kopasz fejem csillogása a gyerekek kedvencévé avatott, mindig ott lebzsáltak körülöttem, a felnőttek pedig felemelt karral köszöntöttek bennünket. Azután rosszalló, halk suttogást hallok a hátam mögött, és a két szerencsétlen a tapad, arcukat a kövekre fektetik. Megfordulok. Szorosan mögöttünk áll a bennünket eddig néma árnyékként kísérő két fehér leplesbab. Szekintetükből gyűlölet és megvetés szikrázik a földön fekvőkre. Azután rám néznek, és a szemük kihúny. Közömbösre álcázzák, ahogy mesterüktől tanulták, de ez a két pap mégsem mazú, és nem állják sokáig a nézésem. Vonásaikon bizonytalanság, majd félelem fut át, és végül alázatosan meghajtják fejüket. Mégis az isteni ikendutása vagyok. Gondolhatják. Nekem pedig elmegy a kedvem a városnézéstől, attól, hogy jobban megismerjem a törvényeiket, erőszakukat. A gyomrom forog. Lehajolok, hogy fölemeljem a fazekast. Nem bírom elviselni, hogy megalázott legyen előttem. Hozzá ne nyúj! kiált rémültem, Mark. Miért? Megsérted a város törvényeit. Azzal, hogy Mazu bennünket testvéreivé fogadott, köt a főpapi szabály. Csak paphoz érhetünk. Ne helyezkedj szembeszokásaikkal. Szomorúan nézem végig. Lehet, hogy titeket testvérei fogadott, de engem még nem. Nem is fog. És Ikendu testvérének nem parancsol Mazu törvénye. A fazekas mesztelem válla megrántul kezem érintésétől. Nem tudom, újabb ütést várt, vagy azt hiszi, hogy most mentem megnyílik alatta a föld az isteni kéz hatalmától. A hátát végigcsíkozza a korbácsolás beszáradt véres nyoma. A hónalá lányulak Kej fel, és ne félj. Rémült arccal néz, persze nem érti. Tolmácsolnod is tilos? Szúrok Markba. Nem. Zavartam fordítja. De figyelmeztetlek, hogy ennek beláthatatlan következményei lehetnek. Magyarázza mögöttem, még én a két embert karjuknál fogva visszavezetem házuk kapujához. Remegnek. A lábuk elé merednek, mintha attól félnének, megbotlanak a sima, jól ismert köveken. Nézd, mennyi ember szaladt már össze. Itt az egész utca. Mazú ezt fél óra múlva tudni fogja. A kapuban elereztem őket. Azonnal térdre esnek előttem, de dühösen felrángatom őket. Hát itt is hiába minden, mint a lapos fejűek között. Azután megsimagatom a vállukat. Nem kell félni, mondom Nogó bűvös nyelvén majd Márknak. Fordítsd le, hogy ne féljenek tőlem. Én szeretem őket, és Ikendú is szereti őket. Minden városlakót szeretek. Akár megkorbácsolták, akár nem. Ezt mondja nekik Ikendú testvére. Széttárt karral szembefordulok az utcával. Teli van emberekkel. Zavartan, csodálkozva bámulnak. Látom, hogy félnek. A két pap úgy el közöttük csukjába húzott fejjel, mint két álmos halászmadár. Látszólag nem vesznek tudomás semmiről, de a szemük villogva jár ide-oda. Márk kényszeredetten fordít. Tudom, hogy az én szavaimat fordítja. A helyzet olyan, hogy nem is mondhat mást. Az arcok földerülnek. Kiáltozás szakad ki a tömegből. Lelkesen hadonászó karok erdeje kísér egy darabig bennünket, még a két pap dühös suttogása szét nem rebenti őket. Márk arca sápadt. Őrültség volt. Ezt azonnal jelentik Mazunak. Csak jelentség. Én ikendu testvére vagyok. Ez szerencsére magának Mazunak kellett kielentenie érkezésünkkor, ott a pardon. Kénytelen lesz lenyelni ezt is. Igaz, ez nagy szerencse. Váratlan szerencse volt azzal a. szóval, nogóval. De mi lesz, ha egyszer majd felébred? és kiderül, hogy ő mégsem az, akinek hiszik. Nem derülhet ki, mert csak én tudok vele beszélni. És ne félj, Nogó végtelenül tanulékony. Ha erdei istenné nem is tudom kiképezni, nem tudom, mit kell egy ilyen istennek tenni, erejével, ügyességével, bámulatos megérző képességével ki fogja vívni az őt megillető tekintélyt még mazóval szemben is. Egyelőre azonban még alszik bünyögi elgondolkodva maga elé Márk, az utca köveit vámulva. Alszik, és addig Ikendú, az erdő istene. Aznap este épp aludni készülök, mikor Márk beszól a szobánkba. Mázú beszélni akar veled. A hangja elő. És velem is. Vál nincs itt. Az előbb a földszinten azt mondta, hogy idejön. Tudom, hogy üzentél érte, azt hittem mindig veled van. Mit akar a főpap? Nem tudom, de félek ettől a beszélgetéstől. Tenling is velünk jön. Ő beszéli mindnyájunk közt a legjobban a nyelvet, és Mazú nagyon tiszteli csillagászati ismereteit. Nogó, hogy van? Magához tért már? Vál mondta, hogy most már minden pillanatban lehetséges olyan kevés altatót kap. Érdekes, nekem nem szólt. Miért nem mondtad, hogy Nogó már felébredhet? Fordulok az éppen belépő Válhoz. Mert időközben meggondoltam magam. Vál nagyon határozott, egy kicsit túlságosan is az. Megnéztem a szívhangjait még egyszer, és sehogyan sem tetszik. Gyógyszerrel nem ismerem tovább altatni, ezért hoztam ezt. Kis doboz szorongat. A belőle kifutó vastag kábel csillogó, félhold alakú lemezben végződik. Ismerős ez a félhold, már tudom is honnan. A hibernátor altató elektródája ilyen. Tehát Nogót ezentúl ezt tartja majd távol a valóságtól. Mi szükség van erre? Bosszankodom. Nogó egyre jobban hiányzik nekem. Hiszen a karja már majdnem teljesen egészséges. Vagy ezt is visszavonod? A szíve, drága kollégám, a szíve gúnyolódik, hogy elüsse a dolgot. De ígérem, amint jobban lesz, veled fogom megtanácskozni betegünk sorsát. Most azonban jobb, ha lelkileg a közelgő, magasztos találkozásra készülsz. Az Istenek nyelvén fogod köszönteni? Már nyelvemen a csípős visszavágás, mikor Tenling dugja be a fejét. Mehetünk? A folyosón fákjások fogadnak bennünket, és némán megindulunk az árnyékokkal játszó falak között. Nem figyelem, hogy merre megyünk, még mindig nogó altatásán töprengek. Nem bírom elhinni, hogy a szívével baj lehet. Vagy ha mégis akkor miért éppen most derült ki? Nogó, nogó, egyetlen legjobb társamát mi bajod van? Vajon csak az, hogy vad ember vagy, és Istennek tartanak. Mire tovább jutnék ezen a nyomon, kitárul a következő ajtó, és kétoldalt a homályba vesző fehér leplek derengéséből megértem, helyben vagyunk. Nagy, de aránylag alacsony terem. Látszik, hogy századokkal előbb építették, mint az emeleti boltozatos helyiségeket. Hátsó falánál díszes szék, kis emelvényen, ami csak annyival magasítja meg a benne ülőt, hogy elláthasson az előtte állók feje fölött. A szék, vagy trónus mögött a falon hatalmas, csillogó fémkorong szikrázik aranyos vörösen a fákják lángjától. A visszavert fény hátoról világítja meg mazufejét, árnyékot borít arcára, nemhogy a szemét, vonásait is alig látom. Bennünket viszont, akik szemben állunk vele, vakít a korongfénye. Arcunk pillánk rezzenése is tehetetlenül ki van szolgáltatva mazu homályba rejtőző tekintetének. Üdvözlési formulák következnek. Egy szót sem értek, Márk kezdi, Mazu hosszan válaszol, hangját furcsán öblösemélyíti a terem különös akusztikája. A bölcs régi építők nyilván erre is gondoltak, nem csak erre a szembakító korongra, füstölgök magamban. Itt minden arra megy, hogy a főpappal szemben állónak a legrosszabb, legfélelem gerjesztőbb körülményeket teremtsék. Mázus sokáig beszél, és én egyre idegesebb leszek. Meddig fogunk még itt átsorogni? kérdezem ten Márk kétségbe esetten néz rám, de az öblözzengésű szónoklat abba marad. Mazu int, és három támlátlan zsámoid tolnak mögénk a fal mellől nesztelenül előlépő papok. Kényelmetlen, alacsony ülés esik rajtuk, kitekert nyakkal kell fölfelé bámulnunk Mazura, aki egyetlen fekete súlyos árnyék a koron közepén. Azután újra megszólal, és Tenling halkan, szabatosan tolmácsol. Most hozzád beszél. Azt mondja, hogy bár téged még nem fogadott isteni testvéréül úgy, mint bennünket, mégis tisztel annyira, mint a mi testvérünket és az isteni ikendutását, hogy keményen megbünteti a fazekasmestert. Holnap reggel száműzik a városból, mert hagyta, hogy a te isteni kezed tisztátalan legyen az ő érintésétől. Vén varú, minden lapos fejűek rossz szelleme, dörmögöm magam elé a bozót nyelvén. Rád kell gondolnom, rád emlékeztet ez a fejreállított logika, mikor az ártatlant kényszeresen bünteti a bűnös. Mondd meg neki, fordulok Tenlinghez, hogy neki nem kell helyettem senkit megbüntetnie. aki én akarok, azt majd eléri az én büntetésem, akár fazekas, akár más valaki. És ha valakit az én kezem vagy ikendu keze érint, attól nem a kéz lesz tisztátalan, hanem azt tisztul meg, akit mi megérintünk. Már közbe akar szólni, de Ling már szemtelenül fordítja az árnyékból faragott mozdulatlan szobornak. Csak ne vakítana úgy az a korong. A szavak hatás nélkül peregnek lemazuról. A papok soraiból sem hangzik egy sem. Sokáig. Kényelmetlenül sokáig tart, még az árnyék megint beszélni kezd. Márk és Stanling összenéznek. Ez felháborító, mondja halkan Márk. Micsoda? Azt mondja, hogy most éjszaka kifutottak a nagy evezős hajók az öbölből, hogy megtámadják az egyik szomszédvárost. Tudod, erről már beszéltem neked. És most azt követeli tőled, hogy... Ha te annak idején láttad, hogy mi itt vagyunk az öbölben, most mondd meg, hogy milyen lesz a harc kimenetele. Most mit mondasz? Csak a rögtönzés segíthet. Rú is ezt tette, ha vitáink során sarokba szorítottam. Valami hatásos lehetetlenséget mondott, és később az adott pillanatra bízta a magyarázatot. Segítsetek egy kicsit, mert nem vagyok még járatos a isten között. Ugye a tengernek külön istene van. Igen, bólintott már. Akkor fordítsd. Mi nem avatkozhatunk a tengeristenének dolgaiba, aki barátunk, mert tenyerén őrizte csónakunkat, hogy ebbe az öbölbe térjen. De ikendu parancsol a szikláknak melyek. Próbálom valami misztikus rendbe sorolni azt a keveset, amit a két öbölről és a beomlott szorosról tudok. Nem baj, ha nincs értelme, csak jól hangozzék. Melyek az öblöket őrzik? és a sziklák összeborulhatnak és szétnyílhatnak kívánsága szerint. Márk, ne tiltakozz, hidd el, egyetlen megoldás ilyenkor, ha a kérdéssel azonos rendű sületlenség a válasz. Figyel csak meg a hatást. Az eredmény valóban engem igazol, mintha szélingatná meg a kétoldalt álló fehér alakokat. A halk suttogás csak mazú felemelt keze csendesíti el. Mit akar ezzel mondani a szavak mestere, az isteni ikendu testvére? Kapom a kérdést. Atyáink köble halott lett, és engesztelésül köveket szortunk az istenek parancsára a másik szorosba is. Milyen új veszély fenyegeti az új öbölvizét? A jövő az istenek kezében van, próbálok bölcsem visszavonulni. Majd megkérdem testvéremet, az isteni ikendut. Mit mond erről? De nem hagy időt a visszavonulásra. Sőt, kihasználja a hibám, amit bölcsességnek véltem. Tovább támad, meg akar fogni, hiszen tudja, hogy hazudok éppen úgy, ahogy ő hazudik. Az győz, aki a másikat úgy belebonyolítja a saját hazugságaiba, hogy nem tud többé kimászni belőle. A szavak mestere azt mondja, hogy ő beszél Ikenduval? Csodálkozik. Hiszen úgy tudjuk, hogy az isteni vadász alszik. Hogyan tud vele akkor beszélni? Most megfogod, Gregor? Kesereg Mark. De igaz, hogy sokra én sem vittem vele szemben eddig, de ennyire soha nem égetett még le, mint most téged. Hát kellett ez? Ezt a mérkőzést tényleg elvesztettem. Mazú megfizetett a parton ért. Fáradt és dős vagyok. Mindenért az az átkozott, csillogó koronga felelős. A szemem, a fejem fáj tőle. Beleszédülök vakító, vibráló fényébe, mint éjjeli bogára tűzbe. És ekkor csendesen megszólal Tenling. Várjatok! Azt hiszem, talán tudok segíteni. Amit Gregorit összehordott, az beilleszthető abba, ami már régen gondolkozom. Csak még neked sem szóltam róla, már. Annyira lehetetlennek tűnt a kivitele. Mondj valamit, Gregor, bármit, hogy azt higgye a te szavaidat, tolmácsolom. Azt kívánom neki tiszta szívemből, hogy szakadjon rá a terem, miután mi kimentünk innen. Ennyi elég lesz? Nem, beszélj még. Akkor még azt is, hogy... Homoljon be az a szoros is, amelyiken a hajói kimentek, ha már a viking nem mehet ki többé rajta. Így már jó? Pontosan erre gondoltam, mosolyog szerényenten. És most még csak arra kérlek, hogy holnap gyere velem sétálni, jó? Mark éppen olyan buta arcot vág, mint én. De azután felvillan a szeme, mikor ten a városlakók nyelvén kezd mondani valamit a főpapnak. Őrült ötlet, suttogja nekem. De ha sikerül? Micsoda? Amit most te magyaráz mázúnak. Majd később elmondom. Az előbbi tisztelet teljes suttogás helyett most már zúgást támad a papuk között. És a ragyogásba foglalt árnyék. Mazu is kibillen a mozdulatlanságából. Pergő hangon, minden méltóság nélkül belevág ten szabába. Vitatkoznak. Márk csupa fül. De hát miről van szó? Vár majd később. Most nagyon fontos, hogy egy hangot sem ulasszak el. Mintha kicserélték volna. Újra a régi, erős, tevékeny Márk. Lelkesen bólogat Tenling meglehetősen hosszú magyarázataihoz. Egy párszor közbeszól. Nem értem, mi történt, de belátom, a legjobb, ha hallgatok. A kihallgatás végül mazu újabb terjedelmes búcsúzkodásával fejeződik be, és a fákjások kíséretével megindulunk visszafelé. Márk csak annyit mond ennek, most ne beszéljünk semmit, majd ha magunk között leszünk. De a szeme boldogan, sokat mondóan csillog. Mikor azután lakosztályunk ajtaja becsukódik mögöttünk, Márk azonnal tanácskozásra hív össze mindenkit. Félix az ügyeletes, ő csak az aptátorán át lehet jelen. Márk röviden csak ennyit mond. Nagyon fontos dologról van szó. Tenling egy olyan tervel állt elő mázunak, ami ha megvalósítható, akkor szárazra kerül a viking. Ez pedig azt jelenti, hogy elhagyhatjuk a bolygót. Tessék ten, kezdj Márk nem szólt arról, hogy bár az ötlet valóban az enyém, Gregor segítsége nélkül soha nem hozhattam volna szóba. Mázú szokásához híven Gregort is sarokba akarta szorítani, és ez részben sikerült is. Tudjátok, hogy Nogót az erdő istenének tartják. Nos, ő az istene egyúttal a szikláknak is. Gregor kínnyában olyas valamit mondott, hogy Nogó, azaz Ikendu parancsol a szikláknak. Ezt összefüggésbe hozta a halott töböl szorosának beomlásával. Lehet ugyan, hogy nem ezt akarta, de Mazu minden esetre így értette, és láttam, hogy megijed. Persze, ez csak egy pillanatig tartott, de eszembe juttatta azt, ami már régen töröm a fejem, csak nem akartam mondani. Mi volna, ha lemondanánk arról, hogy partra vontassuk a vikinget? Tudjátok, ez úgyis nagyon nehéz lenne, mert a part aránylag meredek, és Mazu a templomok kertjei miatt talán sosem egyezne bele. Arra gondoltam, mi lenne, ha... Teljesen elzárnánk az öböl szorosát, és a vizet kiszivattyúznánk az öbölből a tengerbe, hogy a viking szárazra kerüljön. Persze, ez a dolog későbbi része, mert előbb egy másik öblöt kell a város halászainak biztosítani. Míg Gregor a sziklák szétválasztásáról nem beszélt, nem jutott eszembe, hogy robbantással esetleg újra járhatóvá tehetnénk a halott öböl bejáratát. És ez azt hiszem megfelelő megoldás volna a halászok szempontjából. Csak azt nem tudom biztosan, hogy a biogenerátor képes-e valamilyen robbanó anyag előállítására. Dévés és Marcis összenéztek. Hát éppen nem volna lehetetlen, salétromsavat tudunk készíteni. Csak az a kérdés, mit nitráljunk vele? Mit gondolsz, Michel? Vigyázni kell, nem szeretném, ha a vikingben robbanás történne, pedig ott tudnánk a leghamarabb megcsinálni. – Megoldható, Bórin Márszisz. Soha nem készítettem ugyan ilyesmit, de megoldható. Majd utána nézek, mit volna legalkalmasabb nitrálni, és annak is mit keverjünk még hozzá, hogy egy kicsit lustább legyen, csak akkor robbanjon, ha mi akarjuk. – Ami pedig a lezárt öböl kiszivattyúzását illeti – szól bele, Andrei – kiszereljük az egyik hajtómű nagy tápszivattyúját. Fáradtságos munka, idő kell hozzá, mert súlyos darabokat kell megmozgatni, szerelni, de semmi lehetetlen nincs benne. És ehhez volna egy ötletem. Nem kell, hogy az egész öblöt kiszárítsuk. A vikinget azon a laposabb részen, ami a kikötővel szemben van, a hajtóművel ráfuttatjuk a homokra. Az a pár kis horzsolás, amit kap, nem több szépséghibánál, és akkor csak 6-7 méterrel kell csökkentenünk az öböl vizének szintjét. Bármilyen nagy teljesítményű is a tápszivattyú, így sok időt és energiát takaríthatunk meg. Fél óra alatt kiderül, hogy nincs megoldhatatlan feladat. Igaz, hogy még esetleg évekig tarthat a javítás, de ha a viking egyszer a szárazon van, nyitva az út haza, a földre. Mindenki lelkes és magyaráz, míg tényleg lélegzetnyi szünetben meg nem kérdezi. És... – Hogy tudtátok rávenni a főpapot, hogy beleegyezzen az öböl kiszivattyúzásába, nem ellenkezett? – Ten zavartam pislog. – Hát itt azért még egy kis baj van. Nem mondtam el, nem is mondhattam neki mindent úgy, mint itt. Ha Gregornak most az egyszer nem sikerült, és nem is tudom még, hogy mászik ki majd abból a jóslásos csávából, Azért neki van igaza, hogy mazuval csak a saját agyafurt módszereivel lehet tárgyalni. Tehát azt mondtam neki, hogy vissza tudjuk adni a halott töblöt, azaz ikendú visszaadja, de cserében azt követelik az Istenek, hogy pár évre mondjon le az új öböl használatáról. Meggyőződésem, hogy bennünket minden áron itt akar tartani, hiszen hatalmának akaratlanul egyik oszlopa lettünk, legalábbis amíg szüksége lesz ránk. Ezért nem mondhattam meg az új öbön lezárásának valódi célját. Már azonban azonnal megértette, mire gondolok, és együtt próbáltuk meggyőzni. Hogy jól jár, mert évek múlva mégis két le lesz a városnak. És az eredmény? Kikapott valaha is egyenes választ mázut már. Márk. Kétségbevonta, hogy jól értettük Gregor szavait, hiszen nekünk azt kellett játszanunk, hogy Gregor ikendu óhaját tolmácsolja, mi pedig az ő szavait fordítjuk. Bonyolult szerep, de Gregornak igaza van. Ha eredményt érünk el vele, vállalnunk kell. És végül mégis mire jutottatok? Bizonyítékot kért, hogy helyesen tolmácsoltunk. Érdekes, mikor Gregor fogadta a kikötőben, nem gondolt arra, hogy rosszul fordítunk? Kiabált közbeváll. Most nem erről van szó, hanem a bizonyítékról. Miért? Miféle bizonyítékot követel? Előbb tegye szabaddá Ikendó a halott töböl bejáratát, akkor elhiszi, hogy Isteni parancs az új öböl szorosának eltömése. És ez miért baj? A mindig egyenes takura nem látja a csapdát. Mert miután kirobbantjuk a halott töböl szikláit nevet keserűen Dév. Visszatáncol, és nem járul hozzá az újjaből elzárásához. Így azonnal két le lesz. Nem kell évekig várnia, amíg az újjaből felszabadul. Már sokkal kevésbé vagyunk lelkesek, mint az előbb, mikor úgy éreztük, kinyújtottuk a kezünket a föld felé. Csendben ülünk, kiki vérmérséklete szerint, harag és kétségbeesés között. Végül tél megszólal. Nem baj. Legalább végre dönteni kell. Mazunak is, nekünk is. Lehet, hogy elpusztulunk, de nem penészedünk itt tovább. Robbantsuk csak szét a sziklákat, aztán majd meglátjuk, hogyan tud mazu meghátrálni. Kitekerem a nyakát. Látom márkon, hogy csendesíteni akarja, de azután mégsem szól, hanem hozzám fordul. Bocsánatot akarok tőled kérni, Gregor. Itt mindenki előtt. Félreértettem a viselkedésed, és amit még jobban bánok, azt hittem, hogy egy kicsit megzavarta a fejed az, amit átéltél. Féltem, hogy az én elgondolásaim ellen dolgozol, ezért azután... Tudom, ne folytast. Az, hogy most mégis megszülethetett ez a terv, többet ér minden kérésnél. És azt is tudom, hogy egy kicsit én is élesebb voltam a kelleténél. De talán ez is használt. Bizony. Használt. Bólint. Túlságosan belekeveredtem már a saját békés elképzeléseimbe. És te segítettél, hogy helyre billenjek. Még csak egy kérésem volna hozzád. Nogó. Mit akarsz Nogóval? Ez sem volt egyenes dolog, beismerem. Nogónak nincs semmi baja. Én utasítottam vált, hogy altassa tovább. Elég volt téged véken tartani, akkor még úgy láttam. És most arra szeretnélek kérni, aludjon nogó még egy keveset. Nagy feladat az a robbantás, ott elsősorban rád van szükség. Te vagy a geológus, te értesz a legjobban a robbantáshoz. Nem lesz időd arra, hogy vele törődj, pedig neki nyilván az ébredés utáni pár nap lesz a legnehezebb. Azután már nem félek, akár nogó lesz, akár ikendu, te biztosan megértesz majd vele mindent. Szeretnék felháborodni, tiltakozni, de érzem, hogy igaza van. Egyelőre valóban jobb így nogónak. Szégyenkezve, egy fejbólintással elárulom öreg barátomat. Másnap, korán reggel öten indulunk a palotából. Dave és Marcis a vikingre, hogy megpróbáljanak anyagot gyártani. Andrei Félixet váltja a szolgálatban. Tenling és én a halott többől beomlott szorosát akarjuk megnézni. Egy darabig egy az utunk, azután ők lekanyarodnak a kikötő felé. Búcsúzóol még egyszer megpróbálnak felbosszantani, mert a megszokott két pap és a mazú aggódó gondoskodását mutató négy fegyveres kísérete ellenére vagy talán éppen azért ott billeg vállamon a tutajon készített kőkorszakbeli íj és nyíl. Ugye az oroszlán fejét nekem adod, ugrat Andrej. Nem, vízi sárkányra fog vadászni, magyarázza Dév komoly képpel. Azt mondják Hemzsegnek a szoros környékén. Úgy van, tolja meg Andrei. A hossza tíz méter és kis fúziós reaktor hajtja. De ígérnek, hogy nekem oroszlánt hozol. Inkább a anyagon törjétek a fejeteket, nevetek. Mi tennél biztos hamarabb elkészülünk. És vigyázzatok, hogy azért a vikingből is maradjon valami. Azt nem jósoltam meg isteni minden tudásommal, hogy Matija levegőbe repítitek. Te csak törődj az orosz Kiácsa Kiáltja még Andrei. Meglátod, olyan csodaszert keverünk, hogy csak rá kell önteni a sziklára és elolvad! Egy darabig még a kertek közt baktatunk. Aztán kiérünk a tengerpart sziklabástjájára és barra kanyarodunk. A kopár hát párhuzamos a tengerrel. Oldalát kimarta a hullámokostroma. 40-50 méteres meredek sziklafallal támaszkodik a tengerre. Ezt a sziklafalat követtem, mikor az öböl bejáratát kerestem a csónakkal. Innen felülről nem látszik. A szikla felső peremet akarja. A lent hullámok hangja gyenge mormolással kísér. Negyed órát sem megyünk, mikor a hegyhát lehajlik előttünk, és szemközt látszik a szoros másik partjának törmelékes oldala. Óvatosan csúszkálunk lefelé az egyre meredekebb lejtőn, míg végre meglátjuk a szoros csendes vizét. Keskenyebb, mint az új öbölbe bejárata. Huszonöt, legfeljebb harminc méterre becsülöm. A víz színén jól látszik, hogy mély, kékes szürke tömegében sehol sem dereng víz alatti szírt árnyéka. Ez itt tiszta? Hol van hát a beomlás? Még én sem jártam itt, de úgy mesélték, hogy ott, ahol a tengerbe torkollik. Gyerünk arra! Jobb felé mászunk a meredek oldalban. Én elől, ten utánam. Ne sijes annyira, Gregor! Én nem vagyok olyan jó sziklamászó, mint te. Ez igazán nem sziklamászás, csak igyekezz! Ha megtaláltuk a beomlást, majd pihenhetsz. Nem lehet tudni, mennyi időbe telik, még mindennek vizsgálhatok, Azért sietek! Kiabálok hátra. A papok és a katonák fönt maradtak a szoros párkányán. Ott lépdelnek velünk pározamosan. A szoros még jobbra hajlik egy keveset, és a lába alatt, mintha kezdetleges, sziklába vájt lépcső indulna lefelé. Nem merőlegesen a szoros vizére, hanem rézsútosan a tenger felé. Lehet, hogy a városlakók ősapái építették. Minden esetre arra vissza, én is menni akarok, és a járás sokkal kényelmesebb rajta, mint a ferde oldalon a lazakövek között. Hátra nézek. Tenning még vagy száz méterre killódik. Ten! kiáltok. Jegyezd meg ezt a pontot, ahol most állok! Itt egy lépcsőféle indul lefelé! Azon gyere utánam! Felnézés int, hogy rendben van. Könnyedén ugrálok a lapos lépcsőfokokon. Az eddig ferdepart függőleges sziklafal emelkedik. Az alig méternyi széles lépcső a sziklához lapul, baloldalt a mélyben a víz csillog sötéten. A sziklafal kétszer is megtörik jobbra. A lépcső hűségesen követi. Már csak tíz méter magasan vagyok a víz fölött, mikor a szemközti part meredek fala véget ér, és előbukkan a tenger. Pár méter, és elhírem a szoros kapuját. A lépcső hirtelen derékszögben jobbra fordul, alig tudom lendületen visszafogni, és kitárul előttem a tenger. Partot ostromló hullámaival, sós ízével, ragyogóan és nagyszerűen. Azután a lábam alá nézek, és alább hagy a lelkesedés. A lépcső a levegőben végződik. Öt méterre alatta a víz. Folytatását a hajdan leomló sziklatömeg magában ragadta. Ha még egy lépéssel tovább gyönyörködöm a tengerben, most ott lent vagyok. Először melegem lesz, aztán szégyellem magam. Úgy rohansz Gregor, mint egy kezdő, és ha ezért bajba kerülsz, még meg is ijedsz, ami szintén a kezdők hibája. Hát ilyen hamar elfelejtetted a bozót iskoláját. A ledölt sziklákat vizsgálom, mint óriási oszlopok zuhantak keresztbe a szoros kapuján. A kisebb törmeléket már rég csodorták tovább aprították a hullámok. Négy hatalmas kőszál azonban csak két-három darabra törve ágaskodik kiferdén a vízből. Sok helyen kell elhelyezni rajtuk a robbanóanyagot, vagy befúrni az oldalukba, hogy minél kisebb darabokra tépje őket a robbanás. A többit azután elintézi az állandó hullámverés. De hogy lehetne megközelíteni őket? A leszakadt lépcső folytatásaként a szikla mentén keskeny párkány kanyarog lefelé. Rajta lejutni már valódi hegymászó feladat. Oldalt lépek, hogy jobban lássam, levezete egészen a vízig, mikor valami a vállam súrolja, és szikladarab zuhan oda, ahol egy másodperccel előbb báltam. A nogóval töltött évek eredménye, hogy még remeg a lépcső az ütéstől, mikor kezemben az éjjel már látom magam fölött a sziklafal élén az egyik papot. Félig a mélység fölé dőlve billenti rám a következő kőkoloncot. A nyakát célzom, de a vesző, Követfeszítő karja alatt üti át a melkasát. Felordít, és a fájdalom görcsével kapaszkodik a megindult ciklába. Nem is nézem, hova ugrom. Az sem baj, ha a tengerbe. És már is dörren a lépcsőn a sok szürketömb, Rajta fehér ruha villan. Recsegve törik le súlya alatt a legalsó két lépcsőfok. És együtt zuhannak tovább, a törmelékpor palástjába burkoltan. A háborgó. Éhes vízbe. Fölnézek. A kiugró üres. Lehet, hogy csak egyedül ő kapott parancsot mazutól. Visszarohanok a fordulón túlra néhány de ahová nem lehet felülről követ dobni, és a hátamat a sziklának támasztom. Olyan dühfeszít, hogy elakasztja a lélegzetemet. Új veszőt teszek az íra és a lépcsőt figyelem. Csak gyertek. Itt egyenként jöhettek csak. Egyenként zuhantok majd átvertorokkal társadok után a vízbe. A forduló mögött kőkoppam. Már jön is az első. Emelem az íjat, kibukkan. A vessző már kicsúszott újaim közül, kétségbe esett kiáltással, csak az íjat tudom magasbarántani. Ten lény csak akkor döbben meg, mikor már elzúgott feje fölött a nehéz kőhegy. Gregor! Mit csinálsz? Meg kell kapaszkodnom a sziklába, mert most valóban félek attól, ami történhetett volna. Te nem is tudja milyen közel járt hozzá a halál. A, a, azt hittem, hogy ők jönnek, dadokok. Kik? És miért lövöldözöl? Állj ide, lódítom maga mellé a szikla takarásába. Ide nem tudnak felülről követ dobni. Az egyik pap az előbb majdnem agyonöt a tetsziklával kezdeném magyarázni, de a fordulón túlról lépések dobbannak. Hallod? Jön meg. Nem hallok semmit, csodálkozik ten. Az ő fülét nem finomította a vadon, és ijedtem felkiált. Mit csinálsz, Gregor? Miért akarod megölni őket? Nem szabad! Csand! Lapulja sziklához! A fordulóból az egyik katona rohan elő. Dobásra kézdárdával. Látod? Ne, Gregor, ne! Lebukom a repülő dárda elől, és csak azután küldöm a nyilat négy lépésről a torkába. A nehéz páncélos test félig rám esik, majdnem magával ránt. Látod te? Most már hiszel nekem? A következő két katona azt sem tudja, mi történt vele. Alig, hogy megvillan a szikla mellett fényes sisakjuk, már pendül az íj. Lábukhoz már nem érkezik el az agyparancsa, hogy a lépcső fordulását kövesse. A levegőbe lépve hullanak a mébe. Még mindig nem hiszelt Ismétlem eszelősen. De igen, feleli tompán, szomorú hangon, az arca sápadt és szigorú. Mi történt volna akkor, ha két másik társunk jött volna ide? Nem tudom. Talán semmi, mert. Várj csak. Megint mozgást hallok a lépcsőn, de ez nem rohanás. Óvatos, megfontolt léptek. Az, aki jön, mintha tartana valamitől. Megáll, újra indul, aztán kiabálni kezd. Mit mond? Suttogom. A többieket kérdezi, hogy megöltek-e már bennünket? Ez, azt hiszem, a másik pap. Hívd, hogy jöjön. Hát, ha nem is akartám adni, ezt is. Te értetted, mit kérdezett, és ha ez megtudja, mi történt, és visszaszalad a városba, tembólint és kiállt valamit. Vigyázz, jön! Lassan, csoszogva lép elő, és úgy rácsodálkozok arra, amit látok, hogy leeresztem a nyilat. A vállán átvetett vastag kötél, Két végén egy-egy jókora kő himbálózik. Rémülten mered ránk, és éleset kiált, Megfordul, és kétségbeesetten igyekszik ledobni furcsa terhét, hogy gyorsabban menekülhessen. Csak addig könnyű elereszteni egy íj húrját, míg a dű folytogatja az embert. Nincs szégyenletesebb, mint most meggondolásból nyilatröpíteni röpíteni ennek a nyomorultnak a hátába. De nem tehetek mást. Nem csak a magam életéről van szó, hanem társai társaiméről is. Még ott vergődik a lépcsőkön, belegabalyodva a kötélbe, mikor meghallom az utolsó katona lépteit. Olyan gyorsan fut, hogy az éles fordulóban megbotlik, a nyíl elszáll fölötte. Mielőtt újra lőhetnék, guruló teste beleütközik a lépcsőn kapálózó papba és a lendülete vele együtt átbillenti a lépcső szélén. A kéthangú ordításra a víz csobbanását eszpontot. Kevés nap múlt el vadonbeli életemben, hogy ne öltem volna antilopot, vadmalacot, majmot, mert enni kellett. Ez a törvény és sok lapos fejűt ismertem, Krérén és Vrún kívül is, akiknek bármikor örömmel bevertem volna a koponyáját, ha erre képes vagyok. És elpusztítottuk nogóval azokat az embereket is, akiknek csónakja azután elhozott idáig bennünket. De itt más történt. Olyan szörnyűség, hogy abban a nagy síró szomorúságban, ami a mellemet feszíti, hiába szorongatom az értelem felmentő érvelését hiszen ezek meg akarta kölni. Ha nem védekezel, most a ti testetekkel játszana a fenék sziklái között a szoros áramlata. Az igazság azonban nem ilyen egyszerű, és mikor végre meglelem a különbség szomorú magyarázatát, az még fájdalmasabbra csavarja az önbádat. A vadat megölted, hogy egyél. A lapos fejűek némelyikét jogosan gyűlölted, mert ha nem vigyáz rád Nogó, és nem eléggé fűrge a lábad, azok voltak volna fel téged, mint te az antilopot. A folyó csónakos embereit is olyan harcban győzted le, melyben azok mind a négyen szabad vadászok voltak, akiknek Nogó, te és a tutaj a prédát jelentette. A zsákmányolás személyes érdeke tüzelte támadásukat. De ez a hat szerencsétlen, még a papok is. Miért támad rád? Nem ismertétek egymást. Sete te őket, és ők se téged, soha meg nem bántottak. Nem feküdt köztetek elintézetlen bosszú, gyűlölet. Ha mazu parancsa nem követeli tőlük, hogy orvul elpusztítsanak, most békésen üldögélhetnénk mindnyájan, itt ezeken a lépcsőkön, ahonnan az értelmetlen halálba külted őket. Ez az, ami annyira fáj, hogy más parancsára. Más indulatából történt. A parancs, ami egymásnak ugrasztja azokat, akiknek semmi bajuk nincs egymással. A parancs, ami gyilkossá, és egyben áldozattá zülleszti a győzőt, és legyőzöttet egyaránt. Ennek a hat szerencsétlennek a vérét csak az moshatja le rólam, ha megbüntetem azt, aki a parancsot adta. Sokáig ülünk csendben a sziklának támasztott háttal. Ten a szoros vizére mered, a szemében iszonyat, szája hangtalan szavakat formál. Nem mondhatjuk meg a többieknek, mi történt, szólal meg végül. Vita is indulat kavarodna belőle, pedig ez csak szomorú, mélységesen szomorú. Hogy készültek rá... Arra csak akkor döbbentem rá igazán, mikor megláttam a második pap nyakában a kötelet a kövekkel. Tudod, mi volt az? Nem. A bomló holtestet feldobja a víz. Akár sziklával, akár dárdával öltek volna meg bennünket, utána a nyakunkba kötötték volna, hogy soha senki se tudja meg, mi történt velünk. Erre nincs mit felelni. Mit mondunk a városban? Semmit, ingatja szomorúan a fejét. Igen, ez a legjobb. Mi leereszkedtünk a szorosba, ők fennmaradtak. Akkor láttuk őket utoljára. Sokáig voltunk lent, és mikor hazaindultunk, nem találkoztunk velük. De az ő nyakukban nincs kőkötve. Ha csak ez a két utolsó, a pap meg a katona, Elkínzott arccal néz rám. Tudom. De nincs mit tenni. Sietni kell a robbantással. Nagyon sietni. Mielőtt elindulunk, nogó nyomkereső óvatosságával kutatom végig a forduló utáni lépcsőket, és azt a párkövet, amelyiken vérnyomot találok, a vízbe dobom. Nem akarod még egyszer megnézni a felrobbantandó sziklákat? Kérdezíten. Nem. Siessünk haza. Valóban fölösleges újra látnom a szoros kapuját. Abban a tized másodpercben, még az első kő a vállamtól a lépcsőig zuhant, a suhanó halál pillanatában. Képe belém vésődött legapróbb részleteivel. Mint annak idején Amár és a madár.